Ajnalodott. A golejai pályaudvarra visszatért két utas. A Daliás hatalmas nagy helyett egy megtört öreg katona tért vissza a lányára támaszkodva. – Azt hiszed, hogy olyan fontosságot tulajdonítanak majd az ügynek? – kérdezte Susan minden meggyőződés nélkül, mert jó tudta, hogy a táska féltett katonai titkokat tartalmazott. Az induló offenzíva felvonulási tervének a másolata volt benne, felelte szintelen hangon az altábornagy. Az állomás előljáró készségesen rendelkezésükre állt. Feljegyezte a táviratot. Egy áruhás kapitány és szinkostársa, aki csendőrőrmesternek öltözött, elrabolták Darinkl altábornagy irattáskáját, igen fontos katonai okmányokkal. A vasutas azonnal elsietett a távíróhoz. A porszagú vedletfalú vendéglői szobában csendben ültek egymással szemben, apa és lánya. Susan nem talált vigasztaló szót. Nem tehetsz róla. Ez olyan megtévesztő volt, mondta meggyőződés nélkül. Igen, igen, most azért mégis írni fogok. Te pihenj le addig. Papírt tett maga elé, és elővette a töltő tollat. Mit írsz? A lemondásomat. Most? Azonnal? Igen, most, azonnal. Susan nem felelt. Kétségbe esetten ült, és nézte az apját, aki görnyedt háttal, őszfejjel, magas homlokkal, mélyen lehajtva a papír fölött, egyforma kézmozgással róta a betűket, és, és kopogtak az ajtón. Mielőtt bárki is felelt volna, egy szakadt ruhájú légionárius lépett a szobába. André Vernin az első század huszas peloton kilences számú közlegénye jelentkezik, mon generál! Olyan csend volt, és úgy néztek erre a komor, megviselt, talpik poros katonára, mintha kísértet lépett volna be. A lány hangtalan szájmozgással azt mondta. André! Maga, mondta az altábornagy, és tudtam felemelkedett. Aztán két öklére támaszkodva előre dőlt az asztal felett merev, kutató pillantással. Maga André egy rekedségi ruha elnyerte, amit még mondani akart. Én vagyok, mond generál. Mit kíván? Hallottam a hírt, hogy ezen az állomáson önnek is ellopták az irattáskáját a nagyúr. Megtévesztettek. Egy kitűnő tiszt azt mondta bírói székéből, hogy egy katona nem tévedhet. Ezt én mondtam, felelte sápadtan, de keményen az altábornagy. Elveszítettem a mennyasszonyamat, az ön lányát, és elveszítettem a tiszti ezért a mondatért. Magamat se fogom felmenteni. A rongyos, portoszűrte közlegény egy lépést tett beljebb. Ha velem is koromba történik a hiba, talán kisebb katasztrófa lett volna a nyugdíjazásom. Miért jött ide? A táviról szétvitte a hírt mindenfelé. A város környékén táboroztam, és siettem, hogy a szemébe nézzek altábornagy úrnak. Hogy a legalázatosabban megkérdezzem, hogy történhetett ez? Engem megtévesztett egy ember kapitányi ruhába, és megtévesztett az, hogy a csendőrőrmesterrel beszélgett. Ez annyira valószínűvé tette. Excellenciás uram, ha a katona fakoronát lát a távolba, gondoljon arra, hogy egy ütegállás is lehet ott elmaszkírozva. Az altábor nagy mozdulatlanul hallgatta a saját szavait, de azután oda lépett Vernin elé. Ide figyeljen, közlegény! A körülmények miatt eltekintek attól, hogy felelősségre vonjam a magatartásáért. Sőt, válaszolni is akarok. Maga azt hiszi, hogy nyugalmazott altábornagynak könnyebb levonni a konzekvenciát, mint egy nyugállományú főhadnagynak. Téved! A magasabbra nagyobb felelősséget jelent. Tessék! Ez a válaszom! Leragasztotta a borítékot is megcímezte. Közlegény! Ezt a levelet nyomban postára adja. A rangomról mondok le benne és beismerem a köteles elővigyázat elmulasztását. Elmehet! Hátra arc! Altábornagy úr! Megtagadom az engedelmességet. – Micsoda? – kérdezte kört és hátralépett. – Nem viszem el a levelet. A táska eltűnését senki sem tudja. Talán megkerül. Késő. Az állomás főnök mindenfelé sürgönyzött. Ezt nem tehette, mert fél órával ezelőtt átvágtam a távíró vezetéket. – Tudja ön, hogy a szahara hadi terület. tisztában van azzal, hogy statáriális bíróság elé tartozik a távíró megrongálása? fal falfehéren közéjük állt. André, én nem akarom, hogy magát éppen az édesapám. Elfulladt és kétségbe esett mozdulattal, két kézzel a haja felé nyúlt remegő ujjakkal. Úgy látszott egy pillanatig, hogy megőrült. Aztán kitört. Szégyelje magát! Ide jött diadalmaskodni, ide jött csúfolódni, én szerettem eddig, és nem néztem más férfira. Szuzán, én megparancsolom, mondta erélyesen az altábornagy, de a lánya félbeszakította. Én nem vagyok katona, nem baj, hogy nem teljesítem a parancsodat. És kimondom, André Vernin, szégyelheti magát, gyűlölöm és megvetem. Vernin a kimerültségtől könyökével az ajtó férfához támaszkodott, és látszólag közömbösen hallgatta a lányt. Altábor mondta végül csendesen, miután elvágtam a sürgöny drótot, amiért alkalmilag főbe lövethet, senki sem tudja hivatalosan a táska eltűnését és addig nem kell beadnia a lemondását. Ebből elég volt. Akár ma tudják, akár hónap a táska eltűnt. A táska itt van, altábornagy úr. Bocsánatot kérek. Egyőzött. Zubbonya alól előhúzta az irattáskát, letette az asztalra, és amíg Susan dermedten nézett össze az apjával, tisztelgett, és gyorsan elment. Az altábornagy lassan felnyitotta, és kivette az írásokat. Azután elgondolkodva nézett Szüzenra. A lány homloka koppant az asztalon, és keservesen felsírt. Az ősz katona arcán néhány mély barázda megrendült, és lassan megsimogatta Szüzen haját. – Ne sírj, most már jó lesz minden, meglátod. – De a lány azért csak sírt. Másnap délben a kürtös váratlanul fegyverbe szólította a lafaját terült helyőrségét. Fejveszetten kiruhantak a legénységi szobákból, a lépcsőházakban csatolva és gombolva zubbony derékszíjat, mert azt hitték, hogy a rablók ismét visszatértek. Kellemetlenül csalódtak. Egy magasrangú tiszt látogatását jelezte az alarm, és ez roppant kínos volt. Harc közben az ember meghal, megsebesül, de a küzdelem nem tarthat soká ilyen pokoli melegben, tehát aki élve marad, az nyugodtan fekszik az ágyán pőrére vetkőzve. Viszont ha egy magasrangú tiszt jön, akkor órákig ácsologhat az ember a napon. A tisztek és altisztek rossz kedvűek, idegesek, itt is ott is valami apróbb szabálytalanság derülhet ki, amiért rettenetes lehordás, kaszárnya áriston, kimenő megvonás és hasonló következik. Guron őrmester hangja minden képzeletet felülmúlt az alatt, amíg a látóbatóba érkező autója átvergődik vagy 200 méter poros sivatagon a kapuig. Végül ellép a sor előtt az őrnagy parancsnok, és mire az altábornagy begördül, meretten áll a század, a tisztek és az altisztek. Lefújni, mondja az altábornagy. Semmi hivatalos ügy, csak épp erre jártam. "Örmester, minden tisztogatási parancsot vonjon vissza. Miközben Daringkört altábornagy a parancsnokkal a törzsépület felé megy, a szétoszló század emberei között megpillant valakit, és döbbenten állva marad, mintha kísértetet látott volna ki az a legény ott? Egy Dorman nevű légionárus. Zongorázni is tud. Igen, ezek sok mindent tudnak itt. Hm. Az altábornagy felismerte a Dormanban a kapitányt, de nem szólt semmit. Ö, kérlek, mondj, szólt az őrnagynak, amikor az irodába értek. Itt nálatok szolgál egy bizonyos André Vernin nevű közlegény. Ismerem. – Ez az ember szolgálaton kívüli főhadnagy. Most szükség lesz rá újra, és intézkedem, hogy visszahelyezzék tényleges állományba. Amíg megkapod a hivatalos értesítést, tekintsd úgy, mintha leszerelt volna. Az őrnagy egyszer uzával játszott és tűnődött. – Igen – mondta az altábornagy a parancsnok gondolatára válaszolva. – Ez az ember valamikor jegyben rált Azt hiszem, mint főlegényt is simán reaktiválják majd. Miért nyugdíjazták a fiút? Hallottam valamit, de közelebbről nem ismerem az esetet. Egy fontos technikai leírást kellett átadni a tizon ezredesnek. Kíséreket lett a hangja. Elgoleánál, de ellopták és kötelességmulasztás. Hm. Szóval tévedés. De hát az emberi... Végre is... Nem? Igen, igen. Ez egy nagyon fontos írás volt. Emlékszem, az altábornagy sóhajtott. Pótolhatatlan veszteség érte a gyarmati hadsereget. Még ma is minden, de mindent megadna érte a köztársaság. Később az altábornagy jó hangulatban ült együtt a tisztekkel, miután néhány üveg pesgőbontására is sor került. Daringkört kívánságára elküldtek Verdenért. A légionárus szabászerűen jelentkezett, de az altábornat karonfogva félrehúzta egy sarokba. Mond, kérdezte halkan, és kezét a fiatal ember vállára tette. Nem venném hivatalosan tudomásul, ha közölné néhány részletet, ugyanis láttam itt egy Dorman nevű katonát, aki zongorázni tud, és bizonyára mást is tud. Vernin tudta jól, hogy számíthat az altábornagy lojalitására, őszintén elmondott mindent az öreg katona percekig nevetett a részvénytársaság történetén. Amikor az őrmestertől értesültem, folytatta Vernon, hogy excellenciádat a vezérkarhoz várják, megérlelődött bennem az elhatározás. Mindent kockára tettem ezért a színjátékért, hogy megpróbáljam ügyemben a peren kívüli bizonyítást. Szegény fiúk, hiába dolgoztak a 8 millióért. Dorman kivételével becsaptam valamennyit. A helyzet tragikomikus. A Lafayette erődben most mindenkinek van becsületrendje, csak Puskin Máriának nincs. Azt hiszem, hogy ez az úr rövidesen megőrül. A tragikus jóslat ellenére az altáborra ismét percekig nevetett, azután egy külön szobába maga elé hivatta a részfénytársaságot. A végrehajtó bizottság kivételével, mert a szép Hopkins időközben meglátogatta azonbároházis vasúti éttermének tulajdonosát, itt néhány szó esett egy kihuny csirkéről, és később a vendéglőst a lakására szállították, ahol most gondos ápolásban részesül. Ott át a kihallgatásra rendelt RT. Az altábornak sorra járta az öt katonát. Dormand előtt megállt, előre nyújtott nyakkal nézte az ongorista, olykor duplán rebben ő szemeit, de azután szó nélkül tovább lépett. És végül megpillantotta a Puskin Mária Gottfriedet, aki egyik lábáról a másikra helyezte a test súlyát. Maga az a Puskin Mária Gottfried nevű közlegény, az egyedüli, aki nem kapott becsületrendet az egész helyőrségben. Na mit szóltál nagyul, felelte busom. Két napja nem aludtam, nem ettem. Becsület szavamra. Miután az altábornagyot kellőképpen előkészítették, hogy ez a közlegény súlyos és gyógyíthatatlan közvetlenségben szenved, nem ájult el, hanem nevetett és önkéntelenül azt kérdezte Puskintól, amit már annyian nem értettek. – Mondja maga szerencsétlen! Miért megy az ilyen ember katonának? – Csak a becsület Ha nekem azt ideadnák, én már itt se lennék, mert kérem ebbe a kaszányába olyan tónusban beszélnek az emberrel, úgy látszott, hogy nyomban kísérje magát az altábornagy nagyvállán. Mesélje el nekem, hogy töltötte az idejét abba a vagonba, vagy micsodába. Nagyon rosszul, kérem. Éjjel mindig Lidéz nyomáson volt. Azt támodtam, hogy jön a konduktor jegyet kérni, és nálam nincs. Egyszer éjjel rám lépett a kecske, és be meghúztam a vészféket. Soha többé nem lakom vasúti fülkében. Aztán egy szikra esett le a hídről, és meggyújtotta a füvet. Most tessék el képzelni, hogy legeltessem a kecskét. Hogyan legeltette? kérdezte az altábornagy, mikor szóhoz jutott a nevetéstől. Egy zseniális ötletem jött. A kocsi bőrülései mindenféle száraz, legelhető törmelékkel vannak kitömve. Szépen felvágtam az ülést, és odaadtam a kecskének. Ez olyan ingyen falat volt neki, hogy nem győzte enni. Amikor éppen jött a matróz, ez a kedves, vörös szakáló paraszt, már éppen öngyilkos akartam lenni, mert az utolsó ülésnél tartottam, és ebben nem volt fű. Viszont papírt a kecske nem eszik. Miféle papír? Azt én nem tudom. Becsületes megtaláló vagyok, tehát elhatároztam, hogy beszolgáltatom a vasútnak. Mert valami Svindler tehette oda, és a tulajdonos bizonyára bejelentette, hogy elveszett. A kecske kihúzta a bőr alól. Itt van. Elővette egy csomó papírt, és megmutatta a az alt Azt Azt csak futólag belenézett az írások közé, aztán kipirult a arcalfoldult a részvénytársasághoz. Gratulálok, uraim! Pushkin Mária Gottfried úrnak meg lesz a becsületrendje. Ez az írás azonos azzal, amit Vernintől elloptak annak idején goleába. Legalább egy becsületrendet ér. Én szerzem meg ezt a kitüntetést. Puskin megrendülten át, aztán így felelt. A közgyűlés beválaszthatja az altábor urat is, de a kecskés nem kap semmit. Ebben tévedett Puskin. A szép Hopkins nem csak becsületrendet, hanem pénzjutalmat is kapott. Ugyanis, ha nem kapcsolja le az üres vasúti fülkét, amelyet kisiklatott a töltésről, akkor a technikai leírás már régen az ellenség kezébe került volna. Mert ezen a bizonyos üres vonaton, amelyről goleánál leszállították az utasokat, a tolvaj az egyik ülés bőrhuzatát felemelte, alája rejtette az írásokat és ismét leszegezte a bőrt. Az utasokat leszállították, és a szép Hopkins az üres vonat ritka alkalmát arra használta föl, hogy azon bár előtt lekapcsolja az utolsó fülkét. Éppen azt, amelyikben az egyik ülés alatt ott volt az okirat. A tolvaj, aki bizonyára félőrülten kereste a vagont, amelynek megjegyezte a számát, valószínűleg ma sem érti, hogy mi történt. A részvénytársaság tagjai meghatottan búcsúztak Puskintól, kivéve Vernint, aki előbb hagyta el az erődöt, hogy tényleges szolgálatra jelentkezzék, mint főhagynagy és mint főlegény. Puskin öntelten nézte a becsületrendjét, és oktatóan mondta barátainak. Látják, az ember ambícióval és szorgalommal mindenhol felküzdheti magát. Mit henceg? szólt rá Dormant. Mindenki megkapja itt a becsületrendet, nem csak maga. Más becsületrend az, amit az ember egyénileg kap, mint a maguké, amit angróba küldött az excellenciás vezérkar, feleltelenézéssel. Mit szokott mondani az nagyúr Az egyéni teljesítmény az igazi. Látják maguk. Azért a pénzük jó helyen van, és szívesen adom oda, mert szintén egész jó katonák. Az részemből mondta Barka a matróz, ami pontosan két millió adjon a Merkur hajós társaságnak negyvenezer frankot, de csak akkor, ha visszavonják a feljelentést. Az írnok átadta Puskin úr obsítját, és a legénység tódult a kantinba vörös bort inni. Isten áldja magukat! Most milliómosok lettek. Nem sokra vitték volna nélkülem. Aztán kinyitották az erőt kapuját. De mielőtt a becsülettel leszerelt légionárius végleg kilépett volna rajta, Goron Örmester még egyszer szomorúan rákiált: Közlegény! Katonáéknál köszönnek! Ajánlom magam, mondta Puskin, és udvariasan megemelte a sapkáját.